Sjöndi kafli Að vegamótum Fróðu og sómi hældu aftur til kvílusinnar og láðu þar sinn með menn var að koma sér á fætur og snúa sér að daglaugum störfum Brátt voru þeim bornar handlaugar og síðan leiti til bors þar sem matur var settur fyrir þá Fara mér tók einnig dögurð með þeim Honum hafði ekki komið dúru á auga síðan í bardaðanum dagin áður samt viltist hann ekki vitum þreyttur að málsverði loknum stóðir upp megi engin sultur sækja að ykkur á leiðinni saði fara mér þið höfðu sárar litlar byrðir en ég hef látið fyrir ykkur og setja í máls ekki ykkar hæfilegt magna mat sem hæfir farendum það verður engin skortur á vatni í íðilíu en forðist að drekka nokkurt vatn úr þeim ám sem renna út frá ymlat morgul dalhina levandi döðu En vil ég segja ykkur nokkuð, njósnamenn mínir og skoðendur hafa nú allir snúið aftur, ég vil til sem lættust alla leiði auksín moranón hliðs. Þeir hefur orðið varir við undanlega hluti, landið verðist tómt. Engir eru á vegonum og hvergi heyrist neitt fótatak nýja hornablástur, nýja smetlur á bóastreng. Einhver býðandi átækta þögn vofir yfir öllu ríki hins ónefnanlega. Ég skilgi hvað þetta þýðir, en tími líður ófluga að einhverju miklu uppgjöri, fárviðri, er að skella á. Hraðið ykkur því sem þið frekast megið. Ef þið eru tilbúnir, skulum við strax fara á stað. Brátt munn sólin rísa yfir skuggana. Komið var með poka hoppítana og orðið nokkru þingri en áður og einni með tvo sterklega stafi úr fáðum viði en einni sterklega járnaða en hausatni voru útskornir og hnýttum þá leðurþengjum. Ég hef engar viðeigandi brottfarargjæfur til ykkar, sagði fara mér, en taki þessa stafi. Þeir geta komið að gagni þeir sem ganga eða klifra í fjöllum. Íbúar kvítufjallan nota þá, en þessir hafa verið styttir við ykkar hæfi og nýlega járnaðir þeir eru gerðir að hinnum dýrmæta lebethrón lífiði sem útskurðamestarar Gondor hafa dálæti á og þeir hafa verið magnaðar þeim eiginleika að finnast að snúa aftur meðið að líka koma ykkur á nokkur gagni undir þeim skugga seti stefnið inn í hoppítarnir neyðu sér djúft Þú hinn gufuðast allra gestgjafa tók fróðu til máls svo spáði mér elrund almenni að ég myndi stopna til vináttu og leiðminni leindrar og óvændrar Ég bjóst þú aldrei við að mæta neynstaðar þvílíkri vináttu sem þú hefur sínt mér Mér finnst sem hún einmunni snúa illu til mjög góðus vegar Þeir voru nú tilbúinu að leggja stað komið að með golri út úr einhverju horni eða skúta og hann virtist nú ánæðri með sig hann áður þó hann heldur sér fast fróða en forðaðist ögnar áð Þa mýrs. Það verður að binda fyrir augu þessa fylginautaðins, sagði fara mýr, en þú og þjótt þinn skulu leistir undan þeirri skildu eði óski þess. Gólrir tók til að skrækja og væla og held sér fast við fróða þegar þeir komu til að binda fyrir augu hans, en fróður sagði, bindi fyrir augu okkar allra þryggja og fyrst á mér vonandi skilur þá að það á ekki að gera honum neitt meinn og svo var gert sem hann mælti og þeirri voru leittir ósjáandi út úr hellinum hennið annun eftir að hafa farið um alla gangana og stigana funduðið fyrir svölum morgunblænum ferskum og ilmandi í kringum sig áfram voruðið leittir blindandi langan vegu upp og síðan niður aflýðanda loks heyrðið rödd faramýrs sem bauð að böndin eru tekin frá augun þeirra en stóðu þeir undir greina þekju skóarins Nú heyrðu er enga neyð frá fósinum, því að löng hallandi hæðarbunga sem sneri til söðurs skildinu og milli þeirra og fórskjárinar. Ég vestur oft blastið við bjartur heimin út á milli trjána eins og hinn jarneski heimur endaði þar skyndilega og þar stæðu á síðustu heljarbrún, þar sem aðeins tæki við heiminin heiður og blár. Hér skiljast þá endalega leiður okkar, saði fara mér. hafa mitt ráð, skuluðu ekki halda alveg strax í austur. Stefnið beint áfram því að þannig mun skólandi skýla ykkur ennum margra mýlna leið. Vestan megin við ykkur er heiðarbrúnin en þaðan lækkar landin yfir í mikla og djúpa dali, stundum snöggt og bratt stundum með aflíðandi brekkum. Haldi ykkur nála þessari heiðarbrún og í jaðri skóarins. Nú í byrjun þessa áfanga ykkar held ég að ykkur sé óhætt að í dagspyrtu. Landil ykkur grafkirt og lætur sér dreyma í föllskum friði. Um stundarsakir er eins og allt hér illa hafi dreyjið sér í hlje. Farir vel, gotti er á meðan góðu náir. Hann faðmaði hoppítan að sér að sínum þjóðarsíð en það sem þeir voru heldur láfastnir var hann að lúta niður, leggja hendur á akslið þeirra og kyssa þá ennið. Fari nú að fylgi ykkur góðar óskir allra góðra manna, sagði hann. Hoppítarnir lutu djúft til jæðar. Síðan sneri fara mér sér við og yfirgað þá á þess að líta framar um auksl. Hann gekk til tveggja varðmanna sem byðu hans álendar. Þegar félagarnir sem eftir stóðu undruð stað hver hratt hinnir grænklættu menn fóru á skrið og hurfu næstu við eitt blik aukna. Skóðurinn þar sem fara mér hafi staðið var eftir auður og skuggalegur eins og draumur hefði liðið hjá Fróði andvarpaði og ætlaði taðvalest að leggja staðsöður á bógin en Gólrir tók til að krafsa í moldina eins og til að sína fyrirlitningu sína á öllum þessum virðulegu kurtisisreglum Er hann strax orðin svangur hugsaði Somi Jæja, þá byrjar samilegurinn aftur Eruðir loksins farnir sagði Gólrir Anstegilegir vondir menn Smjagall sárfinnur enn til í hálsi. Ó, já, hann geri það. Leggjum þá af stað. Já, leggjum af stað, sagði fróði. En ef þú getur ekki annað en tala ítlaðum þá, síðan síndi verið miskun, maður þið næra þegja. Góði húsbóndi, sagði golrir. Smjagall var bara grínast. Alltaf fyrirgefur hann. Hann geri það, ó, já, já, hann fyrirgefur líka smá svika bröð góða húsbóndans, ó, já, góði húsbóndi, góði smjagall. Fróða og sóma fannst þetta ekki einu sinni svaravert, þeir lyftu upp á sér farangrúnum, tóku sér stafina í hönd og þannig hjældu er ferðina áfram gegnum skóa í viljju. Tvisarum daginn áðið þeir og fengu sér byta að vistum þeim sem faramýr hafi fengið þeim, þurkuðum ávastum og salkjöti. Þessar nýju vistir myndu auksinilega næja í marga daga og brauðið myndi endast meðan það væri ferst. Gólrir vildi ekkert í þetta. Sól reis og fór sína leið allan daginn óséð yfir höfðið þeirra og skóarthekjunni þar til hún fór að síga í vestrið að greina mótti litkvörf hennar yfir í roðagullið gegnum trjáróf og milli greina en allt að gengu þeir þó í svölum grænum skugga og allt umhverist þá var þögn svo virtist sem allir fugla skóana hefðu flóið á brotti eða skyndilega orðið dumpir Myrkrið kom snemma í þöglan skóginn og í nætturbyrjun námuð, þeir staðar orni lúnir því að þeir höfðu gengið sjö vikur vegar eða meira um daginn frá henn eð annun frá þeir lagðist fyrir á þykkri laufrúu undir fornu tré og svafalla nóttina í einum dúr Sómi var órólegri, hann var alltaf að vakna upp en hvergi var vart við golri sem hafði laumast eitthvað burta meðan hinnir voru leggjast í sveps hann lét þá ekkert vita hvort hann ætla að sofa í einhverju holuskamp frá eða reykaði um skóana á veiðum en samt var hann komin aftur í fyrsta gliti nýstags og vakti félagar sína fara strax á lappir ó já, þeir verða það, sagðan löng leið býður söður og austur hoppitar verða koma sér á stað sá dagur leiði líkt og svo fyrri nefn og hvað þögnin virtist enn dýbri kyrstætt loftið var þrúandi og alltaf því kæfandi undir þrjánum Það var eins og þrumumveður væri aðsýi. Sí. Gólrir nam oft staðar, hnusaði út í loftið og síðan fór hann í ákafa að tuldra eitthvað við sjálfan sig og hvetja þá til að hraða sér allt af tæki. Á þriðja áfanga þessarar daggöngu þeirra þegar komið var undir kvöld, fór skóurinn að gissna, trénurðu stærri og strjalli. Þar auksur reisavaksin þyrnivíðartrið með feiknagildum stopnum mikilúðuleg og drungaleg og dimm í víðum rjóðrum en hér og þar í kringundaui eskitrið með sínum gráu hærum og jafnvel reisavaksnar eikur sem voru rétt að opna brúngræna sprota sína. Allt umhveristau var þjættur gróður með vörtusólegjum og skóarsólegjum, bláum og hvítum sem höfðu nú lagt krónublöð sín saman í söfni og þar voru heilu breiðurnar af goðalilliblöðum sem voru að skjóta mjóum, bjöllibrottum upp úr jarðveginum. Ekkert lifandi kvikindi hvorki á fætinni fljúandi var þó sínilegt, en í þessum rjóðrum og gistnum var golrir órólegri og þeir fóru varlegar og leitust við að laumast úr einum skugga í annan. Ljósi var sem óðast að dobna þegar þeir komu að skóarmörkum. Þar settust þeir undir gamla hnyklókta eik sem sendi langa rætur sínar í sveigjum eins og höggorma niður um bratta, bakka og rof. Fyrir framan þá opnaði stjúpur og dimmur dalur. Hinnum egin við þar aftur sjá skó þjættast bláan og grænan í dapurleiri kvöldbyrtu og tegjast áfram lengra til söðurs. Langt í fjaska til hægri lísti á fjöllin í Gondor undir eldflekkóttum hinni. Til vinstri var allt í myrkri, yfir gnæfandi fjallveg Mordors og útur því myrkri var eins og dalrun opnaðist og lakkaði bratt niður og víkkaði stöðugt vestur að andvinjarfljóti. Í botni dalsins er hann straumhröð á. Fróði heyrði jafnvel grýta niðanar guðsast gegnum þögnina en hinum megi við og meðfram henni lá vegur í svegjum niður brekkurnar eins og föllur borði niður í svala gráa þókuna sem ekkert blik sólalagsins fekk snert. Og þar niður frá þóttis fróði greina í fjaska eins og fljótandi á skuggahafi. Háar dimmar þekjur og brotnar spýrur gamala turna að því er virtist yfirgefna og dimma. Hann snýri sér að golri Veistu fyrir víst hvar við erum, spurði hann. Já, húsbondi, en hér eru allstaðar hættur. Þetta er vegurinn frá tunglturninum, húsbondin er að Rústaborgin og Bökkum fljótsins. Já, Rústaborgin og já, mjög vondur staður fullir af óvinnum, við hefðum ekki átta að fylgja ráðum mannanna. Hoppítarnir hafa tekið alltaf stóran krók, verður nú strax að stefna í austur þarna upp í fjöllin og hann benti mögrum handlegg upp í myrkvöð fjöllin. En við getum ekki að fara eftir veginum, ó nei, þar eru grimmir fandar á ferð, neður frá törninum, fróðir endi augum eftir veginum. Þessar stunduna var ekki að sjá minnstu reyfingu á honum. Það virtist einmana auðnarslóð sem lá aðeins neður að eðirústum í þókunni. En samt var einhver íllíðgi í loftinu eins og eitthvað gæti rauninni verið á sveimi, þó augu fengi ekki á þí festt. Það fór um fróða þegar var litið aftur til fjarlægu turnanna sem voru að hverfa í nóttina og niðurinn frá onni virtist anstekilega kaldur og grinnúlegur. Það var rött morguldinjar hinnar menguðu ár sem rann niður úr Vómadalnum. Hvað eigum við nú að gera, spurði hann? Við höfum gengir langt og lengi. Eigum við að finna okkur félustæði skóginum þar sem við getum leiðið óhultir? Ó þarf er að fela sig á nóttunni, sagði Gólrir. Hoppítar eiga nú að fela sig á daginn, en ekki á nóttinni. Ó, ja á daginn. Æ, hættu þessu, saði sómi. Við verðum nú aðeins að fá að kvíla okkur, þó við gætum svo farið á fæturum viðnætti, eða þú vilt og lappa nokkra stundir í myrkvinnu, eða þú rata leiðina. Gólr er fjelst á það með semingi og sneri við og fekk til að koma aftur lengra inn á milli trjána, en þó eiglitið austur á bóginn fram skóarjæðrinum. Það var ófáanlegu til að líkja á slettri jörðinni svo nálagt hinum illa vegi og eftir nokkurt þref skriði þeir upp í neðstu greina á stóri Hólmaeik en gildar greinarinnar stóði í þéttu vafi út frá bolnum og gáfu góðan felustað og sæmilega gott bæli. Og nóttin kom og það var aldimt undir laufþegju eikurinnar, fróðu sómi dreiftu á svolitlu vatni og átu ögn af bröði og þurrkaða ávesti, en Gólrir hringaði sig strax upp og sofnaði, en Hobbitonum kom ekki dúr á auga. Það hlýtur að hafa verið komið dálítið fram við minnati þegar Gólrir vaknaði, skyndilega urður vari við að hann glofti á þá glóandi galopnum glirnum. Hann hustaði og hnusaði allar áttir sem var eins og þeir höfðu áður tekið eftir, venjuleg aðferð hans til að meta tíman að næturlegi. Eru við kvíldir? Höf við fengi fallið hann svern, sagði hann. Komum okkur á stað. Alls ekki vitund sopnir, hurraði sómi, en við förum samt á stað ef við verðum. Goldrir hendi sér strax niður greinunum og kom niður á fjórum fótum en hoppítarnir seluðs niður á eftir honum. Strags og niður kom heldur þeir af stað með golri í farabróti, austur á bógin upp í dimmt og hallandi landið. Þeir sáu lít þú úr augum, nóttur var svo niður að þeir sáu ekki einu sinni trjábólina fyrir þeir rákust á þá. Landið var líka misshæðóttra og skörðóttra og gangan erfiðari, en golri lét að ekkert tefja sig. Hann leiti þá í gegnum kerro Rómberjaling en stundum kringum skoru eða hólubarma en eða þeir að fara niður í löyt eða lægð var bakkin upp úr henni alltaf hærri og brattari. Allt á líka upp í móti og fyrsta áningastadlitu er aftur að gátu rétt greint skuggaþekju skóarin sem þeir komu út úr eins og víðferðmann þéttan skugga eins konar innri og dimmari nótt undir anna dimmum og heiðskýrum himni samt virtist sem einhver ókennilegur sorti væri smán saman að laumast niður úr austurinu og ég byrði farin að skyggja á döyvar stjöðnurnar síðar slapp þó hnýgandi tungl útundan sortamerkinum en með döfgulan rosaring loksnýri gólri sér á hoppítónum dagunálgast, sagði hann hoppísarnir verða drættast þú sporónum ekki ótt vera undir opnu á þessum slóðum flýta sér hann raðaði göngu sinni og þeir fyldu mæðuleg á eftirónum Bráðlega mætti þeim ávalur háls og var ekki undan í vikist að stöyta upprættan. Hann var að mestu leyti hölin þykni þyrnikjars en undir glitti í aðalbláberjaling og lægri þyrnakotla en hér og þar koma þá rof í þar sem landið hafi verið sviðið og brent. Þyrnikjarrir var því þéttara sem ofar dró. Þetta var gamalt og útvaksið kjarr og sem orði orðið mjög hátt og þá gesið og rengjulegt að neðanverðu en þjætt fyrir ofan og farði að skjóta út gulum blómum sem lísti af í dimmunni og gáði frá sér döyvan ilm. Svo að hátt var þetta stopngranna kær orðið að lávaksnir hoppítarnir gáttu gengið uppréttir undir liminu og ferðast hann langa leiðir eins svo um endalösa þurra ganga með mjúkum botni. Þegar kom hinum einn og þennan breyða háls áður þeir og skriðu í felustad undir þjættum hnúti þyrnikjars. Þar fléttuðust auk þess innanum krekklóttar, kjarrenglutnar, kvistaflækjur, gamalla hugnangsrósa. Það var eins og þeir væru inn í súnalösum sal með sperrum úr dauðu limi og klungri og þekjan öll eðandi af lífi með fyrsta laufi og sprótum vorsins. Þar lágu þeir um sinn og þreytti til að fá sér nokkuð matarbita, svo gæðust þeir út um göttin og kjarþekjunni og ætlið að fylgjast með sígandi komu dagsins. En svo kom engin dagur, aðeins döðbrúnt halvrökkur. Í östri bar döyvan rauðan bjarma undri vofandi skýjabakka en það var engin morgunróði. Nýður um hraunglóttahálsa grettu hinn miklu eppeldúas fjöll sig mótið þeim um, um svartar og formlaustar undirhlíðarnar eins og nóttin grúði sig yfir þær, og væri heldur ekkert á förum en efra reysu skörðóttir tindar og útlínur fjallsfrikja ógnandi upp í logandi glóðina. Lengra til hægri skagaði dimm fjallsöksl út Enn svo valdögur múli í myrkraveldi sínu lyfti hún skuggaunum upp og þrísti sér mér krafti vestur frá fjallgarðinum. Hvert eigum við að fara næst? spurði fróði. Skildi bili hérna vera minni morgundalsins, þarna hinum eigin við svarta múlan. Æi, þurfum við nú nokkuð að vera velt að okkur uppúr þí núna, saði Sómi. Við ætlum hvað sem er ekkert að hreyfa okkur í dag, ef Davr skildi kalla. «Kanski ekki, kanski ekki», sagði Gólrir. «En við verðum þó að drífa okkur af staðins fljótt af við getum að vegamótonum og ja að vegamótonum. Þarna er leiðin að þeim já húsbóndi». Rauðið bjarminn yfir mordor dofnaði. En rökkri magnaðist því að það var engu líkra en dökkar gufur risu í austrinu og skriðið yfir fjöllin. Fróðið og sómi fengu sér svoleita næringu og lögði svo til kvíldar en Gólrir var viðhólslaus. Hann snert ekki við neina um atabirðin þeirra, en saup á svolitlu vatni og var alltaf að ferli fram og til baka undir kærthekjunni, nusandi og muldrandi. Svo hvarf hann allt í einu. Farin á veiðar, býst ég við, sagði sómi og geispaði. Nú var komið á honum að sofa fyrst og brátt sökk hann í væran djúpan draum. Honu fannst sem hann væri aftur komin heim í garðinni í bakabotni og væra að leita þar að einhverju. En bara svo tunga byrði á bakinu að hann varð að halla sér langt fram yfir sig. Garðurinn virtist fullur af íllgresi, grasið úr sér og beðið neyður undir limgerðinu full af arfa og þyrnum. Mér sínist ég aldeilis eiga verk fyrir höndum en nú er ég bara svo uppgefinn, töldur hann við sjálfansig. Allt í einu mundi hann að hverju hann var að leita. Hver er pípa mín, sagði hann og þar með vaknaði hann. Bjánalegt, sagði hann við sig í því hann opnaði augun og skildi ekkert í því hvers vegna hann láðatna undir kærin En þá gerða sig grein fyrir að þó pípann var í pókanum, ætti hann ekkert reglöf eftir og næsta hann var í mörg hundru mílna frá bakkabotni. Hann settist upp. Það var orðið nærri aldimt. Hvers vegna hafði húsbúndi hans látið hann sofa langt fram yfir vaktina, alveg fram á kvöld? Hever þú ekkert sofið fróði húsbúndi minn, sagði hann. Hvað er orðið áliðið? Það verðist komið fram á kvöld. Nei, það er ekki, saði fróði, en það er undarlegt að með dagskomunni dimmir meir og meir í staðis að byrta. Af því er ég best veit, er ekki enn komið hádegi og þú verð aðeins svo við í þrjár stundir. Hvað er á seyði, saði sómi? Er þá skella á fórviðri? Svo stormur gæti orði verri en nokkur sinni fyrr, betra var að koma sér fyrir í djúbru hólu en undir kerri. Svo hlustaði hann fjaska. Hvað var þetta? Þrumur? Eða trumbur? Hvað getur það veri Ég veit það ekki, sagði fróði. Það hef nú staðið yfir all lengi. Stundum er eins og jörðin titri, en þess að meðli þrýsti lofti svo þungt á að maður fær hellu fyrir eyrun. Somi horfið í kringum sig. Hvað er golrið? spurði hann. Er hann ekki komin aftur? Nei, sagði fróði. Ég hef ekkert orðið var við hann. Já, ég ekki sakna ég hann, sagði Somi. Ef satt skal segja hef ég aldrei haft neitt með mér á ferðalagi sem er jafn fegin að glata á leiðinni þá væri svo sem eftir honum eftir að hæfint okkur alla þessa löngu leiða hverfa bara og yfirgefa okkur einmitt nú þegar við hörðustans mest þar að segja ef hann getur nokkur tíman komi okkur að gagni sem ég þó efa stórelega þú gleymir fenjönum sáði fróði ég vona bara ekkert hafi komið fyrir hann og ég vona bara hann sé ekki meninn skálkabröggð en auðvitað vilji ekki að hann lendi annar annarra greipum en svo segja mætti því ef ná honum værum við í vanda því Hyrði er enn þessa skruninga og drunu hljóð nú aðeins enn hærra og dýpra en áður þafa sem jörðin skilvi undir fótum þeirra Ég fer að halda að við séum allt í einu í vanda staddir sagði fróði Já er hættur um að við komumst ekki lengra kannski ekki sagði Sómi en hafðu þó í huga að kvar sem líf hrærist von bærist eins og karlinn hafði að orðtaki Já vonum að finna eitthvað ætilegt eins og hann var vanur að bæta við Fáði enn um matarbita fróði húsbóndi minn og síðan sólítin blund Þannig leiði þetta sídegi, áðeins að Soma findist að geta kallast neitt degi. Þegar hann gegðist út úr löfskjóli sínu, sá hann aðeins drungarlegan skuggalausan heim sem dobnaði hægt og sveplust inn í einhvern litlusan drunga. Lofti var kæfandi áðeins vera heitt. Fróði svaf órólega, sneri sér á velti og muldir að stundum upp úr svefninum. Tvisvar heyrðist Soma, hann nefna nafn Gandalfs tímin viltist ætla að dragast óandarlega á langin skyndilega hefði sómi eins og kvæs og bakvi sig, þar var golrið komin skrýðandi af fjórum fótum og pyrði glittandi glirnum á Vaknið, vaknið, vaknið sveppurkur, hversið hann, vaknið meðum engan tíma missa, höskum höskum okkur, ójá, verðum að fara strax, ekkert tíma tap sómi starrið tortrygnislega á hann, hún síndist golrið vera mjög skeldur eða æstur, hvers vegna þ Hvað ertu nú að bralla? Sá tímir ekki komin. Það er varla komin te. Vittlesingi, hvæsti golrir. Við erum ekki nefni teppalæri testofu. Tíminur orðið naumur. Ó, já, hann líður hratt. Við megum engan tíma tapa. Við verðum að leggja stað. Vakna upp, í vakna upp. Hann klóraði í fróða, svo hann rökk upp á sefni, setti skyndilega upp og klófæsti golri sem þó var fljótur að rýfa sig lausan og draga sig í hlið. Þeir megi ekki vera vitlausir, hvæsti hann. vi verðum fara, engan tíma tapa. En meira fengur er ekki upp úr honum. Hann var ófáanlegu til að segja neitt. Hvar hann hefði verið eða hvað hann hefði verið að bralla, bara nú lægi honum allt í einu svo mikið á. Sómu var mjög tortrygginn á þetta og var ekkert að leina því. En fróði gaf ekkert í skinn hvað hann héldi. Hann stundi bara, vatt pokanum upp á bakið og bjóst til að leggja á stað út í vaksandi kvöldmyrkrið. Kolræir leiðist mjög laumulega fyrir þeim niður hlíðina og sótt í hvert skjól sem hætt var að finna og þar hann fór yfir auðsvæði skaustan hokinn og heri milli fylksna en þó var birtan orðinn svo lítið að jafnvel frá neigustu nætturdýr hefdu vart geta greint hobbitana í gráum felukuplum sínum með hettunum á því heldur heyrtt í þeim því hobbitum er að eðlilegt sem smá fólki að fara hljóðlega Þannig gáttu við haldið áfram, áðeins brakaði kristinni skráfaði laufi og runnið ósýðir saman við rökkrið. Þannig heldur við áfram í svo sem stund, þögulir í einfaldri röð en þrúa er af drunganum og henni algjöru þögn landsins sem aðeins var einstaka sinnum rofinn að þessum fjarlægu reyðar þrumum og trömbustlætti í einhverjum hólum fjallana. Nú heldur við neður hlýðina frá feilustasínum á hálsinum Og síðan viðkvöð til söðus tóku stefnu eins þrábeina línu og golrir gætt fundið þó hlýðin varði löng og misshæðótt og hann yrði að skáskera hana upp undir fjöllunum. Allt í einu sáu er rétt fyrir framann sig rísa eins og svartan fernýftan vekk sem reyndist svo vera trjábelti. Þegar þið komu nær sáu er að trén voru rísavaksin og að því er virtist mjög fordleg. Þau knæðu þið hátt yfir þau enda þótt trjátoppanir væru verir og brotnir eins og fárveðri og eldingar hefðu dunið á þeim en þó ekki náða að drepa þau eða hagga við ómælanlegum rótum þeirra vegamótin ójá, hvíslaði golrir og það voru fyrstu orðin sem komu út úr honum síðan þeir fóru úr felustasínum erum að réttri leið þar með tóka stefnina í austur og leiðti þá upp aðra hlýð og allt inni sáu er það opnast fyrir framann sig söður þar sem að leiðast undir ytri hl þanga til allt í einu að hann lá á beint inn í hinn mikla trjárhring. Þetta er eina leiðin, hvíslaði Goldrinn. Hér liggja engir þiðastígur meðfram veginum, engir stígur, verðum að fara á vegamótin en flýtir við ykkur hafið hljótt. Þær fóru eins varlega á njósknalmenn sem komist hafa inn í búðir óvína sinna, þær skriðu eftir veginum með að laumuðust með vesturbrún hans undir grýttum bakka, þær voru sjálfur gráar en só grjótið og fótvísir eins og kettir á veiðum. Loks komið er að trjánum og áður en vissu af stóðu verið í miðjunni og ringnum undir opnum drungalegum himni og raði risavaksina trjábóla með jöfnum byli á milli myndu á voldu dimm súlnagöng í rústahöll Nákvæmlega í miðjur hingsins mættust veginnir úr fjórum áttum að bakið er að lá vegurinn frá moranón sem þeir höfðu fyllt fyrir fram að á hjælt brautin áfram til sunnlanda til hæri kom vegurinn frá gömlu óskilíð Og framand hans held síðan áfram í östurinn í myrkrið, það var fjórði afleggjarein sem þurr skildi nú fylgja. Fróði var nú helgripin óta, þar sem hann stóð þar um stund. Þá varan hann þess allt í einu var að ljósblik byrtist, hann sá það lýsa í andlitt sómasér við hlið. Hann styrir sér við til að sjá það, það kom gegnum trjásunlangöngin um veginn frá óskilíar, þar sem hann lá eins þráðbeinn og strengdur borði niður og niður í vestrið þar í fjaskanum, handan við hér dapulega gonduríki sem nú var að umkærast í myrkri sá hann sólina síga til viðar þar sem hún loksis gætt gegst skammastund undan bakka hinnar óhaganlegu skíja og þar sem hún blossaði upp í óhugnanlegum eldstöfum áleðis í tært hafið hinn logandi ljósgeisli hennar lísti um leið upp reisavaksna setjandi högmynd jafn kyrra og alvarlega sem hinna voldugu steinkónunga argónata gljóðsins vist höfðu ári naga steinin og ílsaka hendur brotið hann og limlest höfuðu var af hrokkið og í stað þess stilt upp á akslinnar eins og í háði grófu högnum kletti og á hann klæsti líkingu glottandi andlits með rauðri glirnu í miðju enni á knéstittunar volduðt hásætið og allan fóðstallin var krafsað og klórað og ógistlegum táknum sem allkað þjóð Mordor snotaði Skyndilega sá fróði höfuð konúsins þar sem síðasti lárétt í sólagestlinni fjall á það. Þarna láf steinhöfuðið eins og því hefði verið veld út úr í veginn. Sjáðu sómi, rópaði hann allt í einu og fekk ekki orðabundist. Sjáðu, konungurinn er krindur að nýju. Augun voru hól og skarpmittlað, skeggið brotið en yfir háu ennunu glitra eins og kóruna úr silfri og gulli fléttugjurt einn með merð smáblóma sem myndu á hvítar stjörnur, hafði vaksið og breytt sig yfir höfuðið eins og til viðringaði hinn fattna konung og í skorum steinhögvins hásins glitti í gula steinbrjóta eins og gimsteina. Þeir sigur ekki alltaf, saði fróði, og næsta augnablikki var sínin horfin. Sólin hneig og kvarf og eins og blásið hefði verið á lampa og svört nóttin fjall á.